Szervusztok, kedves hallgatók! Először is egy helyreigazítással ö, kell kezdeni. A tegnapi adásban elhangzott Samsula Györgyel kapcsolatban, hogy talán már nem is él. Ugye Samsula György volt az, aki azt találta mondani a 90-es évek elején, hogy gyalázat olyan földbe temetni Nagy Imrét és amelyben biszkúbélák nyugszanak. Biszkúbél ekkor jelezte, hogy ö, bocs, de ő még él. Mi meg azt hittük, hogy most, hogy Biszkú a meghalt, talán már Samsula György sincs sehol, tám már, már ő is a föld alatt van. Tehát azóta megtudtuk, hogy a György él, és jó egészségnek örvend, továbbiakban is jó egészséget kívánunk neki. Ruktunk egy szép öngolt azért, nem? Ugyan már. Ne, ne vicceljünk már. Hát én, a, én az, ez egy 25 évvel ezelőtti sztori. Én ez alapján, a 25 évvel ezelőtti sztori alapján azt képzeltem, hogy Samsula György, hol van már az a Samsula György? Talán már ő is meghalt. Hát aztán kiderült, hogy nem halt meg. Hát most érted? Samsula György így is úgy is elsüllyedt a közélet színpadáról. Biszkubéla pedig nem is olyan régen került elő. Biszkubéla egy húsz éven keresztül ö, ö, volt ö, kvázi láthatatlan, és volt... Ö, ö, és, és aztán a Skrapski-Fruzsina meg a barátai, meg a kollégái elkészítettek egy... Egy bűnés büntetlenség című dokumentumfilmet bizkubélával, ahol Bisco Béla felvállalta mindazokat a azokat a e, tetteket, azt a, azt a vérbírói tevékenységét, amelyet ő 56 után az 56-ot követő megtorlások nyomán végzett, és amelyel kapcsolatban egy nagyon súlyos. E, e, ilyen társadalmi diskurzus indult meg, ami diskurzusnak úgy gondolom ott lett volna a hely a 90-es évek elején, nem most 2010 táján, és ezzel kapcsolatban elő is rángadták Biscubélát, Még hogy még a halála előtt bíróság elé álljon, még a halála előtt el el sikerüljön elítélni, Ugye az utolsó napjait az öregnek azért sikerült beárnyékolni ezzel. Minden esetre az is jellemző, hogy az öreg az úgy adott interjút, meg úgy adta ezt a ezt a dokumentumfilmhez a nevét, meg az arcát, meg a, meg a büszke kiállását az 56 utáni megtorlások mellett, hogy ő el se tudta képzelni, hogy ennek ö, őránézve nézve hátrányos következményei lehetnek. Aztán hát lettek. Hogyha tudta volna Biszkó Béla, nem azt mondta volna a skrapskifluzsééknak, hogy Hát menjetek ti innen, hát mit akartok ti tőlem? Még a végén, még a végén bajba kavartok. De az világos, hogy a felháborodás a Samsula györdnek még határgyi tévedésbe is ő, torkolott, mi szerint él, vagy hal. A lelkiismeret -e neki volt a helyén. De ő nem azt mondta, hogy a Biszkú él, vagy hal, hanem azt mondta hogy egy olyan földbe, amit a biszkubéla Béla teteme beszennyezett. Érted? Tehát, hogy így arra van szó, hogy az a föld, ahol a biszkubéla kvází nyugszik, az a föld már nem alkalmas arra, hogy... Tehát, ebben is van valamilyen ilyen... ilyen Abnormális vérgőzös jobbosság, nem? Tehát a tiszta föld, meg a szennyezett föld, és hogy a bizonyos, bizonyos holttestek a földet beszennyezik, és abba a földbe már már ne lehessen temetni. Érted? Volt ebben valami, valami sötét elborultság. Hát már, olyat, hogy a szolgaföldben földben nem nyughatnak. Na igen, de a szolgaföld az nem azt jelenti, hogy olyan föld, amiben olyanok nyugszanak, Jó, akik... Jöttem. De bizonyos körülmények a, a földet alkalmatlanná tehetik a nyugvásra. De a szolgaföld... Igen, igen. Ennek, Tehát, ennek, a... ennek van egy múltja. Mondjuk a földet azt teszi mondjuk alkalmatlanná a nyugvásra, hogyha azt a földet e, idegen csapatok bokancsai és lánctalpai tapossák mondjuk. Na... Tehát, hogyha mondjuk abban az országban elnyomás van, és terrorrezsim van, vagy valami olyan uralom, ami lehetetlené teszi a békés életet, vagy a méltóságot Ahol abban nem, az hogy A föld alatt, de a föld sem nagyon lehet. Nyugodni. Igen, ez a, valójában a föld fölötti érzelmeknek a kiterjesztése, meg a kiprojektálása a föld alá. Valójában lássuk be, hogy a föld alatt nyugalom van. Teljes nyugalom. Tehát a föld alatt az nem a, a, a föld alá nem jut be semmi abból, ami a föld fölött van. A föld alatt minden egyszerű, és minden összefüggő, és minden végleges. A föld fölött meg vannak értelmezések. Egy bizonyos lánctalpat lehet értelmezni felszabadításként, lehet értelmezni megszállásként, lehet értelmezni zsarnokságként, de lehet értelmezni, mondjuk, Igazságként is. Ezek az értelmezések, ezek itt a Föld fölött vannak, és csak itt a Föld fölött van értelmük. A Föld alatt már nincsenek értelmezések. A Föld alatt csak az összefüggő nyugalom van, és ez az, ami végleges, és ez az, ami örök. És én azt gondolom, hogy valójában ez a romantika. A romantika volt az, ami a föld fölött zajló csipcsup ügyeket beprojektálta a föld alá, és kvázi az örök dolgokra vonatkoztatta. Mint hogyha vonatkozásuk lenne, mint hogyha érvényük lenne az örök dolgokra, azoknak a föld fölött zajló kis Bagat el elintézni valóinknak Itt egymás közt Hogy az egyikünk balos, a másikunk jobbos Hogy az egyikünk rojalista A másik republikánus Hogy az egyikünk az mondjuk Mondjuk román A másikunk meg magyar A föld alatt nincs se republikánus Se balos, se jobbos, se rojalista Se román, se magyar A föld alatt már csak ásványok vannak És bárki aki a föld alá kerül Ezekhez csatlakozik Amiről ma beszélni szeretnénk először, az egyfajta lengyel családtervezés. Legalábbis ezt a gúj nevet adtam neki, mert itt elég szépen megkurcolták az abortusz szabályozást az elmúlt fél évben, vagy egy évben a, a lengyel törvényhozásban. Ugye, ugye októberben léptek vissza a teljes abortusz tiralomtól tüntetés, tüntetések hatására. Én az, tisztában vagyok vele, Robi, hogy te Mintha kifejezetten abortusz ellenes elveket vallanál. Nem is összecsapásra ad ez okot, hanem egyszerűen egy, egy, egy, egy észszerű tárgyalásra azért azt, azt, azt bevezetni, hogy semmilyen körülmények között nem szakítanak meg egy terhességet az ö, szerintem ered, az eredőben, vagy az összeg, összegben, amikor szépen összeadjuk a kisek szelcellákat, több szenvedést szül, mint amennyit megakadályoz. Diskuráljunk erről, ez egy érdekes téma. Én úgy gondolom, hogy bizonyos esetekben a, az abortuszt igenis engedni kell. Abban az esetben, hogyha a terhességet nem előzte meg, abban az esetben, hogyha a szülés veszélyezteti az anya életét, illetve abban az esetben, hogyha a gyerek ö, a ultrahangos vizsgálatok által igazoltan testi vagy valamilyen szellemi fogyatékossággal születik, majd mondjuk, mint egy dankóros lesz, mondjuk, vagy nyitott születik a gyerek. Tehát, hogy ebben a három esetben én az anyára bíznám az abortuszt. És egyébként meg úgy gondolom, hogy az abortusznak <coughs> kell, hogy legyen egy bizonyos, amikor tól egyszerűen védjük a magzatot, és hogy ezt a határt ezt meg kell húzni, meg kell vonni. Hogy hol van az, hol van az a pont, amikor tól mi a magzatra úgy gondolunk, mint egy mint egy élő emberre és emberi jogai vannak, és nem egy, nem egy tumor, amit kivágunk, egy nem kívánatos sejtbúljánzás. És én úgy gondolom, hogy az első szívdobbanás ez a, ez a pont, ez a pillanat. Amikor toll úgy gondolom, hogy, hogy embernek kell tekintenünk a magzatot. Én személy szerint ezt így gondolom. Mit jelent az, hogy veszélyezteti az anya életét? Mert ez érthető szó szerint fizikai értelemben is, de... Hát, hogy a szülés következtében, hogy hogyha hagyjuk kifejlődni a magzatot, akkor a szülés, szülés következtében az anya meg fog halni. Tehát, hogy nem tudjuk leválasztani biztonságosan a magzatot az anyáról anélkül, hogy az anya uh -huh. élete ne kerülne veszélyben. Ebben az esetben azt gondolom, hogy az anyának joga van mérlegelni és azt mondani, hogy nem szeretném az életemet kockáztatni ennek a szülésnek a keretében. És mi van akkor, hogyha nem a fizikai értelemben veszélyezteti az életét, hanem mondjuk az életminőséget, vagy a megszületendő gyereknek az életminősége az, ami komolyan megkérdőjelezi? Ah, és, és ez kidönti. El. És ez, kidönti el. ez lett volna a következő Ez kérdésen. az, amiről beszéltünk, hogy azért itt a fejlett világ kellős közepén élünk. Van részünk nyomorban, de ez nem hasonlítható össze azzal, ahol ténylegesen nem érdemes gyereket vállalni. Ez így van, de, de mondjuk, egyébként... De ne, ne anyagi dolgokhoz kössük, hanem hogy vajon olyan környezetben születik -e egy olyan apához. Egyáltalán nem csak anyagi a, a, értelemben. Amit családnak lehet jó ízléssel. Nem nevetni. csak anyagi értelemben tettem fel a kérdést, mm -hmm. és... Uh, Én értettem úgy egyből. Úgy is lehet, mert ez számtalan, számtalan területről körbejárható. Akár úgy is, ahogy te mondtad, hogy hogy milyen családi környezetbe érkezne az a gyerek, mennyire tudják gondját viselni, akármennyire egészséges mentálisan mondjuk a két szülő, és sorolhatnánk. De ja, világos, világos. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenképpen mindenáron meg kell születni. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy szerintem a legtöbb ilyen esetben bár nekem, hála Istennek nem került hiára sor az életemben, és nem is, tervez nem is, is, ismerek, nem is tervezek, és nem is ismerek a közvetlen környezetemben olyat, aki ilyenen átesett volna, tehát nincsen olyan jellegű tapasztalatom, hogy akár csak végül asszisztáltam volna egy ilyet. De feltételezem, hogy nem hobbiszerűen mennek el az emberek abortuszra, nem azért, mert, mert ezt egy fogamzásgátló eszköznek tekinti. Dehogy is nem, dehogy is nem, nagyon részeg, sokszor, de nem ez, is nem. Nem de dehogy is nem, de tömegesen, nem, tömegesen, tömegesen használják a fogamzásgátlás utolsó védvonalának az abortuszt. Igen. Én azt gondolom, hogy tömegesen használják egyetlen védvonalának. Tehát, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem élnek védekezéssel, Igen. miközben pontosan tudják, hogy alkalmatlannak tartják magukat az életkörülményeiket, vagy, egy, vagy akár a következő öt évre vonatkozó ez terveiket a gyerek Ez egy folyamat egy ez nem úgy néz ki, hogy bemész, és azt mondod, hogy jó, el akarom vetetni a gyereket, és akkor ők pedig ő, azt mondják, hogy foglaljon helyet ezen az asztalon. Azért végig kell járni ott különböző állomásokat, azért az biztos, hogy egy egészséges. Ja, Na, majdnem olyan, majd olyan biztos, rossz. Biztos, hogy traumát is okoz. Lebagaterizáljuk, majdnem olyan rossz végig járni az abortuszhoz szükséges bürokráciának az útvesztőit mint mondjuk elszenvedni egy abortuszt magzatként. Mm -mm, mint mondjuk, amikor itt be, benyúlnak egy kampóval, és letépik a fejedet. Nem, nem meg így derékban ketté tépnek, és utána kiszívják vákummal az, a szerveidet, meg a testrészeidet, amiket szétszaggattak. Ugye? Tehát e, értelemszerű, hogy itt mindenki szenved. Itt szenved a nő, akinek hát mindenféle ilyen hivatarról, Ez hivatarra kell a papírmunka. mindenféle papírmunka, pecséteket kell gyűjtenie, és hát szenved a magzat, akinek hát letépik a fejét. A nem a szenvedés mértéket akartam, szerintem értelemszerűen összehasonlítani, hanem azt, hogy ez nem egy sporttevékenység. Ez nem egy olyan ügy, amikor az ember fogja magát és beül egy kávéra a sarkikába. Nem hogy bajban vannak, hanem azért, mert vélhetően oka <hül> van annak, hogy így döntött. Nem hiszem, hogy de ez egy nagyon, nagyon meglepő. Hát az baj. Oka van. az a baj, hogy azt a döntést sokszor ott hozzák meg, a pedig már Na. meghozhatták volna előtte, és annak megfelelően ö, választhattak volna a életvitelt. Ja, ja, ja, de, Ó, az a szenvedés, a... ne terjedjen ki egy ö, még egy élőlény. Ez igaz, ez igaz, és hogy minek kapcsán kezdtünk el egyébként erről most beszélgetni, az az, hogy ö, Lengyelországban az esemény utáni tablettákat egy ideig vénnékül lehetett kapni, de most egy ö, friss határozat úgy döntött, hogy nem. Mostantól ö, újra orvosi receptre lehet csak kiválteni. Egyébként Magyarországon így lehet hozzáférni az esemény utáni tablettákhoz, hogy az ember elmegy feliratja az orvossal, utána elbattjuk a gyógyszerterbe és kiváltja a receptet. Ez Európa szerte nagyon ö, változó, hogy hogyan lehet hozzáférni egy ilyen gyógyszerhez. Ez a gyógyszer, ez ugye nem abortusz. Ez egy terhesség megelőzésére szolgáló. Bilágos. Mondjuk, Bilágos. hogy ez az utolsó olyan kapu, ami, aminél most... még nem szívdobbanásról beszélünk, de, de becsúszott a baj, még lehet valamit tenni. Mm. Annyira jellemző egyébként, hogy bajnak hívjuk. Tehát, hogy ez, hát mindegy. adott esetben, hogyha nem e... szeretnéd azt a gyereket, akkor az ja, nem szerint, nem ja, baj? Ja, világos, de a konténer izé tövében dugni, az nem volt baj, ugye? Az nem volt baj. Mert az abortusznak mindig megvan a jó oka, de a konténernek dönteni a másikat, és úgy megdugni, annak, annak nem kellett jók. Meg a vécében megdugni, és utána meg teherbe dugni, ahhoz nem kellett jók, ugye? Annak is jóka volt, ugyanolyan jóka volt, mint az abortusnak. Csak érdekes módon, amikor abortusra mennek ugyanezek az emberek, akkor ilyen nagy pátosszal előadjuk, hogy azért az annak jóka van. Ha, ha egy nő elmegy abortuszra. De amikor meg a, te, a, a teherbeesés körülményeit vizsgáljuk, akkor, akkor meg ugyanezt a pátoszt már nem tudjuk komoly képpel elővezetni. Én is azt Ugye? mondom, hogy, hogy a jó a volt annak a, a teherbeesésnek. A felelősségzászlót valami egy-két hónappal korábban kellene lengetni, és egy életvitelhez kapcsolva ö, fel, felszik valakinek a hátára. Ö, talán a, a, az érintetteknek az 50%-ára felteszem, de ne értsetek, vagy értsetek velünk egyet a 0 6, 30, 20 10 09-es telefonszámon. Néma Sikoly című filmet mindenkinek látni kell írja a hallgató... Öh. Ez az, amiről vitatkoztunk a múltkor, hogy valóban látni kell, vagy elége odáig nézni, amikor megértetted, hogy mi ez a szörnyűség, mert uh, itt szóba került, hogy egy uh, iskolában nem engedték kimenni a gyereket, akit már éppen a traumatizálás pillanatáig uh, sodorta a látvány. Nyilvánvaló, hogy ő egy életre megjegyezte, hogy mit uh. jelent ez a fogalom, és abban a pillanatban nyugodtan kimehetne abból az osztályteremből. Romáknak, uh. kigyúrt kopaszoknak kötelező írja, írja a hallgató. Ez, ez. Nem, nem oké. Okay. Jó, hát ez. Sei romák, sei kopaszok nem vagyunk, úgyhogy nem veszük magunkra. Egyébként, le láttam a, láttam a némasikot, és elég kemény volt. Elég kemény élmény volt. Ti voltatok a, már egyébként a általános iskolában? Általános iskolában láttam konkrétan. Vagy ilyen gyereknevelő intézetben Nekem volt nem szerencsém jártam. vagy szerencsétlenségem járni ilyen helyen. Kétszer is. És. Uh, Nekem nincs egyértelmű véleményem arról, hogy ez jó, nem jó, milyen helyzetekben jó, mikor lehet, mikor nem, nem gondolom, hogy fekete vagy fehér lenne, Milyen elítélem azt, hogyha valaki ezt egy, egy délutáni intim gyantázással felérő eseménynek tekinti az életében, a saját De életében, ha ez benne volt, biztos nem tekinti annak. Azt viszont sem gondolom, aki, hogy aki ez jó, hogy igazán aztán... távol marad ettől, és annak az értelmezésétől, hogy, hogy mi a terhesség megszakítás, azt el tudja bagatelizálni elég rendesen. Aki igazán távol jár tőle, hát, a, elég belegondol. Nem, nem, de belese gondol, hanem, hanem ő tényleg egyenrangosítja mondjuk azzal, hogy beveszel egy ilyen esemény utáni tablettát, ami megakadályozza egyáltalán a, a terhesség elkezdődését, és itt világos, hogy mennyivel kevesebb szenvedésre van lehetőség, mint amikor azt mondod, hogy ezzel sem foglalkozol az utolsó Kinek pillanatban. Van kevesebb szenvedésre lehetősége van? Szóval Szóval mindenkinek. Igen, például. Ugyanis a, azt tiszterzük, mert egyébként ezzel vannak tévhitek, tehát ez nem terhesség megszakítására szolgál egy ilyen tabletta, bár vannak országok, ahol van külön abortusz tabletta, de ez egy teljesen másik kérdés. Az esemény utáni tabletta az gyakorlatilag a beágyazódást, a megtermékenyülést akadályozza meg. Tehát ott még nem jön létre ö, a két sejtnek az egyesülése ideális esetben, ha összejön, mint ideális esetnek tekintjük azt, hogy elérte a tabletta a célját. Ha összejön a, a megtermékenyülés, akkor, akkor már nyilván nem is védi ö, ki ezt az helyzetet az esemény utáni tablettá, akkor lehet elkezdeni gondolkozni, hogy abortusz vagy megtartják. Na hát én, én egyébként egy nagyon sötét barbárságnak tartom azt, hogy az abortusz tablettát, vagy hát ezt az esemény, úgynevezett esemény utáni tablettát. Nem, ne keverjük össze ezt. Ez teljesen az Na igen, tehát hogy az esemény utáni tablettáról volt szó. Lengyelországban ezt az es, úgynevezett esemény utáni tablettát, ezt kötötték vényhez, ugye? Igen, igen. Na, igen. szóval, hogy én ennek, a, ennek a, a korlátozását, azt egy nagyon súlyos barbárságnak tartom. Én tudom, hogy a kormányzatok általában ezt azért teszik, mert a demográfiai állapotokat akarják vele befolyásolni. Tehát, hogy ők kifejezetten arra a célra tartják ezeket az intézkedéseket, hogy a népszapurulatot megpróbálják serkenteni. Csak ilyen eszközökkel, mentálhigiénés eszközökkel a népszaporulatot. Ő, baszkurálni szerintem nagyon-nagyon súlyos, felelőtlenség, sötét barbárság. Tehát azt gondolom, hogy nem, nem ilyen módon, tehát hogy nem, nem, ezeknek, nem ezeknek a gyerekeknek a megszületésétől kell várni azt, hogy egy fogyasztói társadalomban, egy fogyasztói konformizmusban dagonyázó, lusta és önző társadalom végre gyerekeket vállaljon. A, az igazság az az, hogy nagyon rosszul mérjük fel szándékosan, nagyon rosszul mérjük fel a saját helyzetünket. Ö, hova szüljek ide a semmibe? Mondják a középosztályos kényelemben élő polgárok. Miközben a harmadik világban meg úgy születnek a gyerekek, hogy ténylegesen a semmibe vagy a semmi alá születnek be a gyerekek, tömegével családonként 6 8 Az olyan körülmények közé, amik ami számunkra itt ebből a, ebből a szociokulturális közegből nézve egyszerűen elképzelhetetlenek. És mégis születnek a gyerekek. Miért? Mert annak a családnak nincs egyéb tőkéje, mint a hormonális, szexuális testítőkéje. A mi családjainknak meg van egyéb tőkéjük. Nekik bőven van, mit befektetniük, és ezért nem kell a szülés befektetniük Ő nekik a jövőre vonatkozóan, vannak lehetőségeik, amelyeket kamatoztathatnak. A szegény családnak csak a gyerek. A gyerek az egyetlen. Ugye, most befektetek a gyerekbe. Előkerül belőlem egy fél kilós nagyobb darab veknikenyér. Abból a következő évadban lesz egy, nem tudom én, egy egyéves... Egy aztán mit tudom én, három évre rá egy négy éves, kamatozik. Kamatozik a befektetésem. Ő nekik csak ilyen biológiai kama kamatjaik vannak, nekik csak ezekre a biológiai kamatokra fut. Futja. És most te azt mondod, hogy az, hogy az esemény utáni tablett a bizonyos országokban csak orvosi receptre vagy orvosi rendelvényre váltható ki, az barbárság, mert ha az embernél ilyen történik, akkor legyen elérhető és félférje hozzá akár, hogy akár milyen körülmények között. Nem én azt gondolom, hogy ha a magzatnak. A, a, az még a, nem magzat. A... Na, ezt mondom, hogyha a magzatnak a későbbi meggyilkolását meg lehet előzni egy ilyen esemény utáni tablettával, akkor ehhez az esemény utáni tablettához, ehhez hozzáférhetővé kell tenni mindenkit. Uh -huh. Jó, mindenkit. Akkor itt, Mert itt. a magzatot kell védeni elsőrendűen. És nem az a cél, hogy ne jusson hozzá az esemény utáni tablettához, aztán már késő lesz, aztán már, amikor késő lesz, a magzat életére való hivatkozással megtiltjuk neki az abortuszt, tehát kelljen megszülnie, és ha majd megszüli, megmenekül Lengyelország, mert születni fognak a gyerekek egyre többen és többen lesznek, és felvirágzik a lengyel nemzet. Kifejezetten Hogyha olyan így... családokba, akik nem akarták. Ha, igen, így nézzük, igen. ha így nézzük, igazad van. Ugyanakkor ne tegyünk úgy, mintha ezek a tabletták nem lennének hozzáférhetőek. Magyarországon is az a helyzet jelenleg, hogyha esemény utáné tablettát szeretne az ember, akkor elmegy szépen az ügyeletre, vagy elmegy az orvosához, föliratja a gyógyszert, és elmegy vele a gyógyszertárba. Először is mindenki, aki felnőtt ember, az törekedjen arra, itt ez a nulladik lépcsőfok, hogyha nem szeretne gyereket, akkor gondoskodjon arról, hogy, hogy elkerülje az ilyen szituációt. Ha mégis megtörténik a baj, mert megtörténhet, történhetnek ő, tehát beválhat a hibaszázalék, elszakadhat az ófszer történhet egy olyan őrült éjszaka sorolhatnám, akkor pedig nem tehetünk úgy, mint hogyha meg lenne kötve a kezünk, úristen, úristen, szombat délután van, hát én akkor most sajnos nem tudok ilyen gyógyszert kiváltani. Nem, egy fenét nem. Be kell az ügyeleteshez. Azt kell mondani, hogy doktor úr szeretnék egy ilyen receptet, szónélkül fölírja, el kell menni az ügyeletes gyógyszertárba, és kész. Nem kell tirkodni, nem kell lejátszani azt, hogy én nem tudok hozzáférni, mert akadályoznak. Ha akarja, meg tudja csinálni. És azért értek egyet azzal, hogy orvosnak kellene ezt fölírnia, mert ez egy írgalmatlan nagy hormonadag. Amit azért ne kezdjem már el úgy bekapkodni senki szerintem, hogy hát, múlt héten is történt egy ilyen, de nem baj, mert múlt héten is bevettem egyet, akkor most sem lesz semmi gond, ha elugrom és veszek még egyet a drogériában. Azért ennél komolyabb dologról van szó. Hát az abortusz esetében meg még komolyabb dologról van szó. Azt írja a hallgató, a görögországi ingyenes abortusz idején volt, akin húszszor is elvégeztek abortuszt. Amint valami államilag ingyenes lesz, írja Balázs, sokaknál hirtelen a sárga föld alá esik az egyéni felelősségvállalás fontossága. Mondhatni a videójátékok gyors mentés, gyors visszatörlés szintjére. Nagyszerű a hozzászólás, gyors Pont a ezért, szintjére. pontosan ezért, ezért vagyok igen. én speciál annak a pártján, hogy ez nagyon jó helyen van ott az orvosnak a kezében, bár vannak olyan országok, ahol ö, ki lehet ugye a recept nélkül váltani, de csak úgy, hogyha konzultál a gyógyszerésszel. Ez speciál, nem tudom mit jelent. Vagy a gyógyszerész fővilágosítja a őt és adott De Igen, de a gyógyszerész megtagadhatja, mondhatja azt, hogy hm, fölmértem a kockázatokat. Mert pontosan megkérdezi, hogy milyen anamnézis áll fenn nála, van-e érzékenysége, van-e egyéb hormon túl, túlműködése, uh -huh. vagy ezzel a, vagy a, a kockázataival, mellékhatásaival összefüggésbe hozható állapota, és ott akkor mondhatja azt, hogy. Ha ebben hogy az eset, ha ez tényleg így van, hogy ebben az esetben mondhatja azt a gyógyszerész, hogy, hogy nem, vagy nem ezt, vagy menjen el egy orvoshoz, hoz, és orvoshoz konzultáljon vele, akkor van értelme annak, hogy úgy konzultálni kell. Ha csak egyszerűen tájékoztatja, mint egy ilyen hangos beszélő, és utána így is úgy is kiadja, akkor ez az egész csak. Amit ugye a, a, a gyógyszerhez adott betegtájékoztató is megtesz, persze, ha elolvassa, de azért az, érted, ha beveszel valamit a lázad csillapítására, és nem olvasod el a hozzáadott két oldalt, én azt valahol megértem. De amikor éppen nem akarsz teherbe esni, és nem olvasod el azt, amit adtak, akkor hát ott nekem valami nagyon gyanús dolog történik, amikor az ember azt mondja, hogy, hú, hát én nem írok alá semmit, mert elveszik a lakásomat, mondja ezt. Mondja, mondja ezt mondjuk egy arra, hogy aláírod -e az esküvői meghívóját valakinek emlékbe. Vagy tudod, hogy a, a dolgok megértésének a nem akarása és a körülötted zajló világ megértésére való lustaság. Megy a mentegetőzés az Esebes falon. Ne legyetek már ilyen elvágulak kinyilatkoztatók. Minden fogamzásgátlásban van hiba százalék, még a tablettában is, másik hallgató írja. És mi van azzal, aki a tabletta szedése mellett esik teherbe, például gyomorrontás miatt nem szívódik fel jól a tabletta? Lári Fári hazudta a miniszterelnök. Ezt már én teszem hozzá. Aztán a harmadik hallgató. Srácok, nálatok sose szakadt el a gumi? Jaj, de ez a menteget, ez folyamatos menteget, NEM. Hát, de én nem. Én egyébként nem használtam, nem kedvelem a gumit, bevallom. Tehát tehát nem a gumi de ezek létező ilyen... felvetések, abban igazad van, hogy nem nem ebből kerül ki a tömeges túlnyomó része azoknak, és hogyha, akik a létező probléma. És hogyha elszakadt már nálam is a gumi, és hogyha már hallottam arról, hogy valaki tabletta mellett is teherbe esett, akkor abból az következik, hogy okos az abortus. Akkor abból az következik, hogy lehessen abortálni egy olyan gyereket, aki kapálózik a, nem tudom én, a kampó elől, és abból utána azt nem érzáblód. Abból az következik, hogy ha valaki tablettát szed, nem belecsúszik abba a hiba százalékba, akkor ő megtette azt, amit egyébként felelős felnőtt emberként Ö, kvázi megerőzésképpen megteltet, Húde utána messze szólt, hogy kvázi. Na világos, de azt is pontosan tudjuk, hogy az abortus is egy bizonyos, ö, bizonyos nem te a magzat bizonyos ö, ö, fejlettségi stát, stádiumáig mai napig engedélyezve a mai napig legális. Tehát pontosan tudjuk azt is, hogy, ö, hogy ez egy, ez egy ö, itt igenis van egy bizonyos időszak, ami amiben ezt a dolgot meg lehet tenni Hogyne? ma is. Sőt, ö... na de van annak egy időbeli határa, ami után meg már nem. Na igen, de világos, tehát itt alapvetően a probléma a mentálhigiénével van. Valójában azzal van a probléma, hogy bizonyos sajok, nem tudom én, a, a menzeszük elmaradását követő egy hónapon belül sem mennek el orvoshoz, és aztán amikor meg végül elvergődnek orvoshoz, és kiderül, hogy terhesek, akkor már késő. Tehát, hogy ami a probléma általában abból szokott fakadni, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy milyen következményekkel járhat egyáltalán a dugás. Hát, hogy talán csak Aztán a család, nem mennyire vannak felvilágosítva, van? vagy felvilágosulva, mennyire tájékozottak, vagy mennyire dugják homokból a fejüket, hát igen, ezen ezért úgy el lehetne beszélgetni. Azon is, hogy mondjuk a, a lányok mennyire futnak el, vagy nem futnak el orvoshoz, meg egyébként az is megér egy misélt, hogy a fiúkat mennyire lehet rádumálni, vagy nem rádumálni, főleg bizonyos életkorban arra, hogy ugyan segítsen már be a védekezésbe a maga módján. Anyámnak kettő, a nejemnek egy abortusza volt 30 év alatt. Senki nem dugott meg senkit a konténer mögött. Ez nagyon durva volt, Robi, írja a hallgató. De hát ugye olvastuk azt az üzenetet, amely szerint egy bizonyos nőnek úsz abortusa volt, amikor Görögországban ingyenes volt az abortusz, és hát pontosan tudjuk, hogy komplet megyék, országrészek alkalmazzák az abortusz fogamzásgátlás gyanánt, vagy hát a fogamzásgátlás utolsó vonala, végső vonala gyanánt, úgyhogy ezt, ezt, ezt is pontosan tudjuk, hogy az, az abortusz az nem kifejezetten a, hogy mondjam, a a te családodban reprezentálódik, kedves levélíró. a hallgató. Erre mondtam, hogy nem utolsó, hanem számukra első vonalaként. Tehát a, a, a fogamzásgátlásnak más, más megoldása odáig fel sem merül. Mármint azok számára, akikről elítélően beszéltek, és nem pedig a e, Sziasztok, valaki igazán bölcsen azt állítja, hogy a segélyezést az indokolt sterilizálás függvényében és a nyomor, új, új. Elkerül, nyomor elkerülése véget hasznos lenne bevezetni. Egyetértek. Írja az SMS író? Uh -huh, írja az SMS író. <gül> Na hát arról van szó, hogy én, én személy szerint egyébként erről ez egy teljesen más sztori. Tehát hogy az az igazság, hogy az egyik egy mentálhigiénés higiénész sztori, és egy alapvetően egészségügyi sztori, a másik az meg kifejezetten egy szociális és családügyi feladatkör. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a nyomorral valamit kezdeni kell. A, és azt gondolom, hogy a segély nem megoldás, sőt, a segély az olaj a tűzre. Azt gondolom, hogy a segély kifejezetten nyomort okoz. Azt gondolom, hogy a nyomorral valamit kezdeni kell. Magyarországnak ez egy nagyon fontos feladata lenne, mert, magyar, mert gyakorlatilag Kelet-Magyarország elsüllyed a nyomorba. És ennek a következménye egyébként a, az a mértékű bűnözés, ami Kelet-Magyarországot sújtja. És azt gondolom, hogy ennek igen is vannak súlyos szociális ö, kritériumai és ezeket ezeken igen is lehet meg módosítani de ezt ne keverjük ide mert ezt, ezt nem az abortusz topikban kéne. meg nem a, a, a, a hogy mondjam tehát hogy van olyan születés ami az egészségügyre vonatkozik és van olyan születésszabályozás, ami meg a ami meg a a hogy mondjam a szociális kérdés, meg szociális kérdés és nem és nem egészségügyi kérdés és ezt a két, két ö, termületet, ezt én úgy gondolom, hogy külön kéne tudni választani. Azt írja a hallgató. Az esemény utáni tabletta itthon is vényköteles, mert komoly szövődményei lehetnek. Ne kezeljük úgy, mint a fogamzásgátlót, mert baromi egészségtelen. Egyetértek. Hát igen. A másik hallgató az azt írja, hogy ne nevezzük a, az ö, esemény utáni tablettát gyógyszernek. Tudni az nem gyógyít semmit. Mm -hmm. Jó, hát ö, drog. Nem, nem, gyóg tehát nem, gyó nem gyógyszer. Ja, készítmény. készítmény, nagyon jó. Aha, aha. De ne, jogos a felvetés, hiszen mi is felvetettük, hogy ne, ne nevezzük a kábítószert kábítószernek, ha egyszer a fele élénkítőszer. Mindannyian tudjuk, <hül> de hogy de tudjuk ezek ilyen egészményes elnevezések. Tehát... Rosszul mondtuk, azt írja a hallgató, az esemény utáni tabletta a megtermékenyítést nem akadályozza meg, hanem a be Begazodás. beágyazódást akadályozza meg. Igen. Uh -huh. tehát ha már megtermékenyül zigóta nem, ágyazód, nem tud beágyazódni ö, több, van több hatás mechanizmusú van van amelyik ö, egyáltalán a, a petesetnek a kilőködését akadályozza meg tehát, de alapvetően kezelhetjük úgy, hogy a beágyazódás szerintem fontos, hogy vényköteles legyen az ilyen esemény utáni tablett, amivel rengeteg hormon van benne így évente kb. egyszer engedélyezett ilyet bevenni ha mindenkinek hozzáférhető lenne, ész nélkül ezt szednék uh -huh. igen, uh -huh. szinte már látjuk is Kb. 25 éve, egy hölgyismerősöm teherbe esett 18 évesen. Egész környezete abortusra bíztatta. Megszülte. Azóta van több gyereke, férje. Élete legjobb döntésének tartja. Az abortusz gyilkosság. Én csak azon három esetben tartom meggondolhatónak, amit Robi említett. Jó az ok az, ab... ok az abortusra. Évre választom. Ezt nem értem. Oly? Jók az abortuszra érvre, válaszom, igen, van az önzés. Nem értem ja. teljesen. Jó, viszont a sorolt fel, mi volt az a háromok? Ha nem ilyen erőszak, után esik teherbe valaki. Uh -huh. Meg, ha hogyha... jó eséllyel a vizsgálatok alapján kimutatható, hogy az anya jó eséllyel belehall a szülésbe, illetve ha olyan sérült gyerek születik, amely még megakadályozható. Aha, ez a három eset, uh -huh. igen. És ebben az esetben sem gondolom, hogy jogos lenne az abortusz. Azt mondom, ebben az esetben, a három esetben jogos, hogyha az anya dönt arról, hogy legyen-e abortusz. Tehát ebben a három esetben jogos szerintem az anyára bízni. Érdekes, hogy és úgy mentem neki ennek a témának, hogy, hogy azt, hogy vényköteles a, a, az esemény utáni tabletta, azt ö, kritizálnánk, hiszen azok számára, aki mondjuk a az görög ingyenes abortusz esetén húszszor vette igénybe ezt az idézőjelben szolgáltatást, ö, a, a, az ilyen emberek számára még egy akadályt tesz be, és még inkább elodázza a, a, a, a problémak, vagy a, a terhességének a kezelését, oda, ahol már csak az abortus jöhet szóba. Mindazonáltal pontosan látjuk a 20 abortuszos esetből, hogy akkor mi lenne ebből. Két havonta Igen. szednének be ilyen Nekem volt olyan, gimnáziumban volt olyan osztálytársnőm, akinek a toltartójában rendszeresen volt kettő darab esemény utáni tabletta. Biztos, ami biztos. Ez a hozzáállás. Gimnáziumban? Uh -huh. Nice. És akkor még nem volt, nem kellett hozzá recept? Akkor Gondolom, még... valahonnan egyszer szerezte, biztonság kedvéért, nem tudom. Alapvetően nem hülyeség, hogyha van nála egy, mert ugye ezek is hiába 72 óra. 72 órás van, meg 120 órás van. De hát ez nem azt jelenti, hogy a 120 órás tablettánál a 119 és feladik órában még pont ugyanolyan hatásfokkal működik hmm. ez a készítmény, akkor nevező készítménynek, mint az első 24 órán belül. Sziasztok, Szerintem az esemény utáni tablettával nincs semmi gondírja a hallgató, és nem látom értelmét démonizálni. Lehet, hogy az esetek nagy részében meggondolatlanságról van szó, de például történhet olyan, hogy elszakad az óvszer, velem már volt ilyen, és 19 évesen egyáltalán nem akartam teherbe esni. Nem is démonizáljuk, azt gondoljuk, hogy ez egy, ez egy, ez egy ö, szenvedésmentes lépés, csak ö, kontrollhoz. Van kötve, és úgy néz ki, hogy ezzel egyikünknek sincsen problémája. Igen, itt meglepő egyetértésre jutottunk ember. De nem így indult. A beszélgetés Igen. az úgy érzem. Mert nem erről volt szó akkor még. Uh -huh. Igen. Um, azt írja Dávid, a lány műsorvezető, ugye Ágiról van szó, azt mondta, hogy nincs a környezetében olyan, aki átesett volna abortuszon. Én azt állítom, hogy van. Bizonyára több is, csak erről még családon belül sem idézőjelben illik beszélni, nemhogy a környezet tudjon róla. Lehet, Dávid, hogy így van, akkor úgy fogalmazok, nincs olyan, akinek... Hát megosztotta volna ö, veled. ...végig asszisztáltam volna azt, hogy milyen állapotba kerül abortus közben, után. Uh -huh. Szexelni csak a hallgató. Jellemző egyébként, hogy az iskolában az OM-törvényét, meg a Máriusz katonai reformjait, meg, a, meg az Antigonét, azt tanítják, de hogy hogyan lesz a gyerek, meg hogy mire figyelje a szex közben, meg hogy mit jelent a gyöngétség, meg hogy egyáltalán hogy zajlik ez a dolog, meg hogy zajlik, ha kultúráltan csinálják, Nincs. Azért, mert nincsen szexuális intelligenciája vagy kultúrája még az országnak, és azért, mert jobban zavarban van a tanára témától, mint amennyire a gyerek. Én szinte semmire nem emlékszem a felvilágosításból, amikor ha, ha, ezt inkább most ö, látom az oszlopi arcán, látom? Látom, látom? Látom az oszi arcán hogy látom? Látom? Hát ez nem hát ezt valahol el kell kezdeni. Hát a tanárt ve, ve, ve, kellett le, volna időben felvilágosítani. De, de a tanár nem hogy. Fel a tanárt, hogy hogyan kellene megtartani ezt az előadást, hogyan kellene megtartani úgy, hogy ne zavarba jöjjön hogy ne herészés legyen belőle, ne egy sutasság. Ez a tanárnak is kellett volna annak idején már egy felvilágosítás megfelelő időben, hogy ezek a megfelelő helyre kerüljenek. De ez a tanár tanárának is kellett volna egy Valahol el kell kezdeni, ott kéne elkezdeni, hogy akkor talán lehet, hogy nem tanárnak kéne ezt megtartani, hanem Igen, más szint. A karizmatikusabb embernek, akik nem lehet kizökkenteni azzal, hogy ez ciki. Úgy? Vagy talán a... a tanárképzésbe is belekéne kéne írni ezt, és hogy talán erre fel kéne készíteni a tanárokat akkor, amikor képezzük őket. Az is elképzelhető, de nem is feltétlenül tartom azt feladatának mondjuk egy. Atek tanárnak, hogyha ő az osztályfőnök, hogy erről beszéljen. Mm -hmm. lehet, de a hogy ki, tanár, biológia tanárnak meg legyen már feladata. Lehet basszus. a biológia tanárnak, de lehet ez egy iskolapszichológus feladata, és lehet egy egészségügyi intézmény szakemberének is a feladata, hogy akkor az ő nekem, dolga a kerületben körbejárni az iskolákat. Nekem ez is elég egzotikusan hangzik, hogy iskolapszichológus, ugye, a Mr. Meki pont. Az, van itt ott. <gül> ha alakul, akkor. Nem rendek, tudom, hogy tényleg van A hír hallatán. Azt írja a Szíria hallgató Írországból írok. Itt teljes abortusztilalom van érvényben. Az ír családmodell három gyerek per család minimum, de még így is évi 70-80 ezer az turizmus Angliába. Szóval a mai világban csak pár óra egy olyan ország, ahol pénzért megcsinálják. Igen. És bizonyos értelemben még majdnem, hogy azt mondom, hogy örüljünk is neki, mert ez, ez egy iszonyatosan nagy köz helyeze mondott, hogy egy nő bármire ki két dologra, nem két esetben képes bármire, akkor, hogyha gyereket akar, vagy akkor, hogyha nem akar gyereket. Azért ezt a régi időkben is megoldották, akár adott esetben az életük árán is, hogy valahogy kiverjék magukból azt a magzatot, amit nem akarnak. Egyre erről az önkényes mérvadóban arról beszélgettünk, hogy Lengyelországban is a hozzánk hasonló modell mintájára újra vényköteles lesz az esemény utáni tabletta, illetve hát azt firtattuk, hogy ez az utolsó lépcsőfok, ami elválaszthat attól, hogy az abortusz legyen a, a, az utolsó döntés, amit még vagy meghozhatsz, vagy, meg, vagy nem hozhatsz meg, de más lehetőséged már nem lesz. abortusról beszéltünk, ami föl, fölkeltette a, a hallgatók érdeklődését, úgy tűnik, meg az SMS íróknak a kedélyeit fölborzolta. Ennek megfelelően kaptunk olyan üzeneteket, amelyekkel azt gondolom érdemes lehet foglalkozni bővebben, Robi. Az eutanáziánál mondta, adírja a hallgató, hogy azok az emberek életre vannak ítélve. Miért kéne életre ítélni egy ócska egzisztenciába, vagy tizenéves felelőtlen szülőkhöz? Ö uh -huh. Uha. Ja, ez az sms faj nem teljesen alkalmas a, az SMS-ezésre értelmetlen igen, tizenéves felelőtlen szülőkhöz születendő gyermeket direkt nem írtam a sérülten születendő vagy nem ilyen erőszak folyományaként gyermeket, mert ott szerintem te sem tagadod az abortusz lehetőségének szükségességét, nos itt azért bizonyos szempontokat különböztessünk meg, azért vannak ö, ö, itt bizonyos különbségtételek meg kell tenni az eutanáziánál ő, életre ítélt embereket tartunk életben a saját akaratuk ellenére. Az abortusz esetén meg arról van szó, hogy bizonyos gyerekeket, akik életre vannak ítélve, nem úgy, hogy az ürülékükből kelljen őket kimosdatni minden nap, csak mondjuk egy rossz egzisztencia közé születnek, az ő véleményük kikérése nélkül ölünk meg. Tehát <gül> arról van szó, hogy az eutanáziában autonázi esetén én azzal érveltem, hogy ne ítéljünk életre olyan embereket, akiknek az élete méltatlan az élethez Szerintük, ő szerintük, akiknek az életéről van szó. Ők mondják azt, hogy ez méltatlan az élethez, és nem akarnak élni, és mi nem engedjük őket meghalni. Ezzel szemben itt arról van szó, hogy egy egészséges magzat meg akar születni, fejlődni akar, és mi megöljük arra való hivatkozással, hogy az nem lenne élet, az az élet. Mert mondjuk, rossz körülmények közé születne. Mert mondjuk... Adott esetben nem szeretnék őt úgy a szülei, mint mondjuk azt megérdemelni egy kisgyerek. Mert mi ezt gondoljuk. És ezért mi mindjárt jogosnak tartjuk az abortuszt. Na most ezt az abortuszt, azzal az eutanáziával ne kezeljük már hasonló erkölcsi ö, síkon, mert nem áll el, ö, hasonló erkölcsi síkon. Sziasztok, az azért bosszantó, hogy az a PC, hogy sajnálni kell az abortuszos anyát, mert bár végre rendelkezhet a saját testéről, de mégis bűntudata van, írja Zoltán. És én az az igazsak, hogy sajnos egyetértek Zoltánnal ebben. Az én számomra is álságosnak tűnik ez a sajnálkozás, meg az sopánkodás. Sziasztok, negyedik lombikon vagyunk túl, várjuk az ötödik eredményét. Számunkra nincs igazi indok az abortusz mellett, több, mint amit Robi mondott, írja a hallgató. Hát arról van szó, hogy tömegesen, tömegesen várnak gyerekre olyan szülők, akik... Meddők, akiknek nem lehet gyerekük. Eközben meg tömegesen hajtják el a magzatokat, olyan szülők, akik meg nem akarnak gyereket. Na most, e és, és az az érvelés, Van egy olyan hír, ahol pedig megtalálták a szemetesbe dobva, vagy megtalálták a kutba dobva, vagy nem tudom én, hátizsákba pakolva az újszülöttet. Tehát... De, hogyha, de hogyha az, de hogyha az a kórháznak vagy a klinikának a szem, szemétledobójában találjuk meg a magzatot, az oké? Okay? Az mindjárt oké? Okay? Tehát ez a kérdés, mert mi a kérd kérd rögtön egy mi a kérdés? szemétben mi, mi, mi, mi, mi? Az abortált magzatot, mert az is ám a szemétre kerül, a, az se a, izé, a babamennyországba kerül, ugyanúgy a szemétre kerül. Az, azt, azt, az tudod, hogy a talán Söpfmérei Kórház a Bakács téren, ott a szülészeti osztálynak a földszinti bejáratának az első méterén van egy ilyen kis inkubátor, ahová elhelyezheted a, a, azt, azt a megszült gyereket, a, a, akinek Jó, a sorsáról a, ennél, ennél ordenárébb módon dönt Azok a nők, különben. akik nem veszik a fáradtságot ahhoz, hogy például első körben védekezzenek, második körben elfusson egy esemény után a betáért, ugye, amiről beszéltünk. Harmadik körben, mert még mi mindig ott a harmadik körnek az abortusz ebben az esetben. Jó, és megszüli, az komoly kétségeim vannak, hogy oda fog-e fáradni és berakja -e abba az inkubátorba. Igen. Valószínűleg nem. Igen, valószínűleg nem fogja, de, de ugye mi az érvelés? Az az érvelés, hogy ne kelljen már megszületni annak a gyereknek, és rossz körülmények között, meg olyan szülők mellett nevelkedni, akik nem szeretik, meg nem tudják biztosítani neki azt, amire szüksége van. Miközben meg azt látjuk, hogy van egy csomó szülő, aki szeretne gyereket, de föl sem merül, hogy esetleg az örökbeadást meg lehetne gyorsítani ezáltal, és nem kellene mondjuk éveken keresztül várni a, Ez egy várni a gyerekre. Ez a probléma, eleve mindenki újszülöttet szeretne. Hogy ha Ott van mond... egy csomó olyan gyerek a rendszerben, akik már nem, sajnos benne éves életkort Nem, inkább arról van szó, bőrszínűk. hogy a, a nem kívánatos magzatok nem születnek meg Ezért hiányoznak ezektől a családoktól, ezért nem megy az örökbeadás Mert a nem kívánt magzatokat, azokat elvetetik és nem megszülik Nem csak ezért, tele vannak a nevelőintézetek, tele vannak az árvaházak Bőven van ott annyi gyerek, akit örökbe lehetne fogadni Nyilvánvaló, hogy az ember egyébként ez egy érthető igény, ha örökbe szeretne fogadni Mert úgy hozta az élet, hogy nem lehet saját gyermeke akkor ö, valószínűleg minél inkább csecsemőre vágyik, és pontosan, nem egy 8 éves pontosan. kamaszodó kisfiút hát És itt lehetne összekötni a szálakat, mert amikor meghagyod a kaját, és azt mondják, hogy Afrikában megéheznek, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy és mibe rakod egy borítékba, és egy perc múlva egy kis gyerek kezében lesz a fél szendvicsed. Viszont ö, a, amikor valaki megszüli azt a gyereket, itt van valaki, aki vár rá, hogyha ezt... Ö, ha ezt végig lehetne tolni, akkor az egy, azt gondolom, hogy trauma lenne annak az any anyának, de talán körülbelül azzal egy összemérhető trauma, mint amikor elvetette, és akkor dönthetne a végén arról, hogy jó, akkor megszültem, és van erre egy rendszer, hogy ez, ez a gyerek ez boldog legyen nélkülem is, és akkor eldönthetné, hogy na, akkor örökbeadod, vagy nem Létező adod örökbe. Létező műfaj erre az úgynevezett nyílt örökbeadás, vagy örökbefogadás intézménye mm -hmm. is, amit azért, ami azért kockázatos, mert benne van az, hogy Egészen a szülés pillanatáig komolyan úgy gondolja az anyuka, hogy, hogy ő nem szeretné ezt a gyereket, és aztán pedig a szülés hatására, amikor meglátja a csecsemőt, és így tovább, és így tovább, akkor úgy dönt, hogy nem, miközben pedig a pár. Boldogan várakozik arra, hogy mindjárt gazdagodni fog a család. Az abortusz lenne sok nőnek a mama hotel? Kérdezi a hallgató. Nem so értem én, értem, a én értem a kérdést. Tehát ahogyan a férfiak a felnőtté válás elől a mama hotelbe menekülnek, úgy a nők tömegéig a, a szülés és jó, az anyává válás elől az abortuszra. Most megkezdünk elcsúszni egy iránymal. Tehát ezt elfogadom, hogy igen, vannak akik kényelmi faktornak kezelik, vannak akik kibúvókat keresnek, de azért ne tegyünk már úgy, mint mintha ez egy ez egy teljesen mellékes tevékenység lenne, és mindenki hobbiból űzni. Ez biztos, hogy nem így van. És ez nem is akarom elhinni, és nem is vagyok hajlandó elhinni. Az abortált magzata használt gumikesztyű közé kerül, írja a hallgató. Mi abban a kontroll, ha bemegyek az ügyeletre, kérem, és felírják. Már, mint az esemény után. Az, ott már, az ott már nem a rendszernek a hibája, az már az orvos egyéni felelősségének a kérdése. Mindannyian voltunk már olyan üzemorvosi vizsgálaton valószínűleg, ahol ki kéne tölteni az orvosnak, vagy bármilyen vizsgálaton ki kéne tölteni az orvosnak a, a különböző adatokat, de már előre be van írva az, hogy hastapintása a puha. Tehát az már az orvosnak a, az egyéni uh -huh. döntési köre, hogy ő elég alapos vagy nem elég alapos. Ezt nem lehet sehonnan központból vagy központosítva irányítani. Az program az Európai Unió szerint törvényellenes írja a hallgató, másik hallgató azt írja: sajnos szerencsére van abortus. Képzeljétek el, hogy ennek hiányában házilag hányan állnának neki, neki abortálni a gyereket úgy, mint régen. Láttátok a szabadságú című filmet? Láttam, igen, én láttam azt Na, a filmet, igen, azért e nagyon e jó elég film. Emlékezetes az én én belül de most nem fogom végigmondani, mert aki nem látta, az nézze meg és nem akarom ezt beleveszni. Maradjunk továbbra is abban, hogy azt a gyereket is leginkább megszülnie kellett volna annak a párnak. Azt hiszem, hogy elég energiát vettünk igénybe a bennetek rejlő energiacellákból, és áteveznénk valamivel kedvesebben hullámzó vizekre. És ez a kedvesem vize. Azaz a, az a víz, ahol Elordítjuk a párunk nevét, amit neki adtunk. Egyébként a héten már a 19. forrásból kapom azt a hírt, hogy Bánkö Dániel a kedvesét Rózsának nevezte el. Nem, nem, nem, így hívják. Nem, szerintem. Szerintem, hogy így hívják? Nem, akkor most mondom, hogy nem, nem így hívják. Azt hiszem, hogy egy virág dölt össze bennem egyébként. kedves a mikrofonnál Ne meg Gyümölke és Manu. Melyikünk, melyik? Nem tudom, ezt majd elosztjuk. Én Manu vagyok. Én, én prüntjőke. Milyen lovagiasan meghajtátok nekem akkor a most. Választ akkor te először, de ha a, a most. választod, akkor, akkor ég és föld összeomlik. Szóval van itt előttünk egy cikk, amely segít nektek kiválasztani azt a becenevet, amelyel a párotokat illethetitek. A párotokat, és mm -hmm. már is kimondtam egy egy szót. Az mm. angyalkátokat. Vegyük csak ezt végig szépen, olvassuk szépen végig együtt, és ahol úgy érezzük, hogy meg kell állni egy picit fényképezni, nézelődni, leülni egy körre és friss levegőt szívni, ott hallgassuk a robita mint vagy tegyük fel a szükséges feltendő kérdéseket. Egy cikk, ez egy cikk a neten, azt Igen. írja a szerelempark.hu Kényesztest szerelmes becenevekkel. Kit? nincs tárgy. de ő erre gondol, de figyelj, kezd el olvasni, ezt figyeld. Ki ne szeretné, ha babusgatják. <gül> <gül> és nem is olvasom tovább. Az ötödik szónál megbukott a, a, az íráskészség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a ciknek a az elfogyasztható ö, része az a lista arról, hogy milyen becenevet adj a, a kedvesednek. Vagy a legújabbakat ne hagyjuk ki az MBC a, so a legújabb lányoknak drágak ő, habcsók, cicababa, királylány, pinabubus. Ezt nem is hallottam. Lányoknak. Lányoknak. kine szeretni, ha babusgatják, simogatják, becézik, kényeztetik? Szerez örömet egy találó is kedves becenévvel. Meglephetett párod egy olyan tárgyal is, amely utal a névre. A nevére. Láss néhány becenev ötletet. Fiúknak a fiúknak a legújabb uh, tanácsok. Töcsmög, ezt nem is értem. Csók király, lepedőharcos. Dogébogé. Superman. Álomlovag. Szó közze, az fontos. Álom szó közze, mm. lovag. De, de hogy arról van szó, hogy így becézzük egymást, és hogy erre minket egy újságcikk kell, hogy ne, felhívjon. Nem, az a gyönyörű, hogyha beírod egyébként a keresőbe, akkor fórumokon tanácskoznak az emberek arról, és gondolom olvassák ezt a cikket is, hogy hogy hívjam, hogy hívjam a párom, hogy hívjam. Hmm, hmm. Meg, az jó lesz, ellene, Robi, de ez a műsor blokk most közfeladatot fog ellátni, ugyanis nagyon-nagyon jó nevek vannak itt, amelyek között azt hiszem, hogy hármat találtam, amit a számít. Ez rettenetes, de ez rettenetes, hogy, hogy ezt is így ki kell szervezni. Ezt se lehet rábízni az emberekre, ezt se tudják maguktól elvégezni, hogy becézzék egymást, hanem ezt is így egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kulturális terméket kell gyártani erre, hogy ezek így becézni tudják egymást, és el kell magyarázni nekik, hogy ezek a becé... Nevek, ezek közül választhatok. És ezt is így ilyen hatóságilag egy ilyen listát le kell írni nekik, és akkor ebből a, onnan fogják tudni, hogy ez, erről a listáról választhatok beceneveket a szerelmemnek. És akkor megvan engedve a bunikám, a bundikám, a buncuskám, a cicamicám, a cicám, a cicukám, a cicuskám, a cuncikám, a cicómicó, a cucika, a cunikám, a cunnikám, a cuncikám, a cunci a csivém. A csibikém, a csillagom. És akkor erről a listáról te választhatsz. Érted? Az, Mert hogy ezek már jóvá hagyott becenevek. Az a jóvá hagyott gyönyörűség, hogy hát minek hívjam, minek hívjam, Á, Életem életemértelme nem jó. Csibikém nem jó, szivikém nem jó. Szerelmen. Ez az. Itt van a listában. Akkor az jó lesz. Ráírták a, a, listára. a jön. listára. Ide van írva a listára, szerelmem, akkor mostantól így hívlak. A Csini minikém Kém után a c szavak elfogytak, és jön a débetű Darling. Darling. darling. Ez nem egy kutya eledel. Nem de, de, de, Tudom, milyen ha? érzésem van az, hogy Darling, az olyan érzésem van, mint ha házi kabátban ö, várnák a teát, amely után felöltik a piros felsőt, és kilovagolnak a rókavadászatra. Igen. De a kedvencem, a negyedik, azt mondja: Amorem jó, angyalom, angyalkám, aranyom, aranyoskám. Ugye az aranyoskám az nem Dustin Hoffman nőnek költözve? De. De. Bikuci? M Michael Férvel? Dorsey. Uh -huh. Bikuci is gyönyörű, hogy ugye jön, egy tenyészthímnek hívod uh -huh. a pasidat. Igen. Itt van szép kontrasztban a bikucimhoz egyébként a pincsikém. Na az, hát az, az, az, Milyen az, az, az, az a. Milyen szép kiegyensúlyozott Kaminak a pitbull terrierje. Igen. Szexi Lady, föl van írva a becenevek közé. s és Y-nal, ez a legjobb kombináció. Még a sexy. Nagyon proli. Nekem a listán a kedvencem a Honey, ami úgy van leírva, hogy H-O-N-Y. Nincs benne E betű, tehát h így kell kiolvasni. Azt mondja, a ducikám, ez egyébként cuki, hogy ha valaki duci, és akkor van a szerelme, és ő ezt így. Jó, hívja, de az, de, viszont tundorító, hogy a, de az, az viszont tundorító, hogy a majka papának a feleségét az dundikának hívják, miközben egy rohadt jó nő, és egyáltalán uh -huh. nem dundi. Tehát, hogy ez az, ami már fölháborító, és akkor mi, mi okozza az anorexiát, vajon, hogyha nem ez. Hát de ő hát nem, éppen saját, ez. de ő nem saját magát kezdte dundi, De akit hogy nem az első pillanatában. De pofátlanság, de pofátlanság, mert vannak nők, akik tényleg dundik. És a, és a ez a nő, meg a tökéletes alakjával elnevezzi magát dundikának. Tehát, aki meg valóban tényleg dundi, az meg egy dagat állat. Az Sertéshízó disznó. Dagat állatkám kérsz, te és egy üveg mána szörpötte. De ez Hozunk az undorító, nem, ez az undorító. Hízókám. Nem, nem, nem, nem, nem, nem dundikának hívni egy ilyen jó alakú nőt. Egyáltalán azt Mondja, drágám, drágaságom, édesem, életem, életem értelme. Galambom, gyöngyöm, gyöngyvirágom, hercegnőm, hercegem, hony. Hörcsim, <gül> hörcsim, hörcsim, a fogazatára egy ilyen nem, kis az az igazság, hogy a, Az az igazság, hogy a hercegnőm ja, valami, valamivel el tudsz cseszni egy nőt, vagy hogyha valamivel egy Hú, a hercegnő, túlpozícionálod. Ekkor, ekkor. Ez, nem ezzel a hercegnőzéssel, tudod. Tehát, hogy a szükséged van ezekre a teljesen alaptalan. Van És akkor a királynő meg a hercegnő, ezek azok az, amelyik ezt okozzák. Ha valaki valaha belenézett a Louis szikének a, a Lucky Louis című egy évados HBO sorozatába, ahol ő egy autószerelő, a felesége nővér és egy kislánnyal laknak egy ilyen Bronyó Brooklyni lakásba, lakásban csodálatos a, az egész, az ilyen kezdőházasság és az elmaradozó szex ö, és a kellemetlen szomszédok és barátok intézmény rendszeréről. Abban van egy rész, amikor bemennek a pékségbe és a CK megeszik kettő darab fánkot 27 másodperc alatt, de úgy tömi magába, mint az állat. És kérdezi a baráty, hogy mit művelsz? Hát, hogy a feleségem nem engedi, hogy fánkot tegyek, ezért rohadt gyorsan eszem meg, mert amikor először jöttem le kenyélér, akkor ettem fánkot, és ha lassan eszem meg, pontosan tudni fogja, hogy mi történt. Úgyhogy a jó tanácsom a további házas életed ö, ö, alakulása érdekében az... Hogy bármi, amit életedben először csinálsz a feleség tudtával, az direkt kétszer annyi ideig tartson, mint amúgy tartana, és akkor marad időt fánkot tenni. És akkor ő úgy bizonyítja be, hogy már pedig ő neki a férfiúi jogai nem sérültek, hogy ő igenis eszik fánkot, de azért titokban. De itt ma biztos, hogy matekozni kell, nem jobb az a tanács a, a házas életetek további alakulása érdekében, hogy esetleg vállaljátok fel a saját szenvedélyeiteket a házastársatok előtt. Ne hazudozzatok, nem atékozzatok az idővel, el. ne számoljátok ki, hogy először fele annyit kell, és aztán később lehet hát kétszer annyit, hanem egyszerűen vágjátok bele a, a hitveseteknek az arcába, hogy te már pedig Fánkot akarsz zabálni, és fogsz is, és ezt nem tudja megakadályozni, és fogadjon el, megszeressen úgy, ahogy te vagy, most, hiszen te így Fánkos túl vagy, Most jó? néztük meg három-négy hete a Don John című filmet, ahol ugye az álomnővel összejön, és az első mozdulata az, hogy letagadja a pornó függőségét. Hát mit, mit lehet erre építeni? Szerelmes becenevekről beszélgetünk, illetve hát találtunk egy olyan oldalt, ahol ezek gyönyörűen csokorban vannak ABC során beszedve. Ö, amiben a legdrámaibb az, az hogy valaki menezek szerint annyi kreativitás nincsen, vagy annyi érzés nincsen, hogy saját maga kitalálja, hogy úgy szeretem ezt a lányt, annyira oda vagyok ezért a srácért, akkor mi lenne, ha mostantól kicsimnek hívnám, vagy szerelmemnek, nem? Kikeresi, hogy akkor... Hívjuk mondjuk ö, ö, ö, drágámnak, az jó lesz. Meglepné valami kedvességgel, de nem tud kitalálni egyet, mert nem szereti annyira olyan, mint amikor ajándék helyett készpénzt adsz. Ó, az milyen szép. Ne, egy ilyen nem jutott eszedbe, hogy mi az, amitől könyvbe lábadna a szeme? Hát egy ezres. Hát. <gül> Egyébként most itt rögünk ezeken a neveken, de tényleg van egy-kettő zseniális. De persze nyilván mindenki hívhatja úgy, ahogy akarja a kedvesét, vagy párját, vagy az életének az értelmét, de ez akkor tud nagyon kínossá válni, amikor nyilvánosan használni. Mikor neked hallani. ezt végig kell hallgatni, amikor mert bizonyos megnevezések, amelyben a szaporodó képességét méltatja. És van ilyen. Például bikucím. Van ilyen, van, nem ilyen biztos, hogy. Szeretném, mert ezzel az elővel akkor vetközzenek le, és essenek egymást. Megnéztem egy-két fórumot, vagy egy-két hozzászólást egy-két fórumban, és vannak ilyenek, hogy hát a kettő, az egyik kedvencem, de itt már tudom, hogy lefunk Többnyire drágasszágomnak szoktam hívni a párjaimat. Ez is milyen jó leszik, Párjaimat nem? Hogy a párjaimat. Nem tudja elrontani. Ilyen, van egy ilyen fix név, egy ilyen Bianco, aki éppen arra jár, annak ezt mondom. De ez meg borzalmas, nem? Hát szörnyű. Tehát ez, ez, ez ugyanolyan, hogy én, én a barátnőimnek mindig a a Kenzótól a Parfum de T nevű illatot adom ajándékba, mert szeretem, ha ilyen az illatuk. És itt ilyen 68 nőről beszélünk, érted? De hogyha az én barátnőm, akkor legyen ilyen illata, hát mert az, az én barátnőm, én ezt szeretem. Hát uh -huh. ezzel tiszteljen meg. Van, van olyan ugye? is. Előfordul az is, hogy szakítok az egyikkel, és megmarad egy fél üveg. Aztán szakítok egy másikkal, és megmarad még egy fél üveg. És ez az már egy egész üveg, az már újra Az már egy hogy született Igen, mit gondolsz, hogy született az füm <gül> Hát fölvizeztek valamit, és átcink Van egy olyan hozzászólás is, és erre célosztam annál, hogy akkor nem baj, csak csinálják a négy fal között, de egyébként az tényleg az a téma. Öcsöcsösnek hív, én meg Kukinak. Eleinte csak otthon, de most már a barátok előtt is simán. Funkcionális hát, kommunikáció. Na <gül> ezért nem kell elkezdeni otthon, mert előbb-utóbb a barátok előtt is simán. Kuki hozzá nekem is egy sört a pulton léci. Köszi. A, az, az, én azt nem értem, hogy ezek olyan privát dolgok, ezek olyan kis személyes dolgok és ha van értelmük, megértékük akkor csak ez ebbe, ebben áll, ebben az intimitásban, miért kell ezt intézményesíteni, miért kell ennek ilyen intézményes formát adni, hogy a szerelemparkhu egy, egy lista van ezekről, hogy úristen, valaki ezt nem tudja saját magától, a saját kreativitásától vagy a saját érzelmi indulatától kinyerni? Ezt a, ezt a szeretett szót, amit ő használni akar a másikra, de hogyha itt találja meg egy ilyen listán, kilistázza, és akkor itt választja ki ezek közül, ezek konzerv szeretett szavak, ezek nem az ő szeretett szavai lesznek, nem az ő személyes másik iránti indulatait, érzelmi, ő, érzelmi gyöngétségét fogja hordozni, hanem az egy konzerv, amit előre legyártottak és konzerváltak neked, hogy te azt kinyisd, és szinte frissen elfogyaszt. Tudod, hogy mit érzek, hogy ez a lista, ez itt a legnépszerűbb ilyen szeretett szavakat tartalmazza, azaz ezek a párbecézésnek az Istványai, Józsefjei, Máriái. De Hendszer hallottad, amikor, hogy pacikám, teljesen ez, mindegy, ez, ez, ez, ez, népszerű, ez itt közélet téve, és innen lehet választani, és ha azt gondolod, hogy te különlegesebb vagy ennél, akkor meg fogod keresni, azt a, azt a szeretett szót, ami a Jennifer, Dézsét Jenniferrel ö, tud ö, párhuzamba állni. Ez a szexi lady. <laughs> a szexi lady mondjuk aha, aha, ilyen. Igen. Igen. Sexy lady. igen. igen, Vagy a rubintos. Ez van? Ez, Benne van egy Jó, van egy ilyen, hogy rubintos, space, kötöljel, space, gémántom. Ez, a a, a Rubintos, az a Daniel Tos, az ilyen DJ névnek hangzik, Igen, valami Tos, global undergroundos csából. gyémántom. De az nem jut eszébe, tényleg nem jut eszébe, hogy kicsim. De rajta van az Isten, nem, eszébe, nem, eszébe, hogy az nem, eszébe, nem Szá, kell, biztos, hogy eszébe rajta, kell, biztos, hogy jusson. Biztos, jusson. Hogy rajta van Nyusi az Isten. Is is Annyira van. alap az Isten szerelmére. A Nyusi is rajta van. Te jól csinálta ezt, drágasszágnak hív, és nagyon eredeti, ez is magától találtak így És mindenkinek ezt mondja, a aki kapcsolatban Tudtátok, hogy a télapó nem létezik, hanem a beöltözve. Minnek tél a ponad? Aha, én most tudtam meg. Na mindegy, kalálokám! Vaj, vajá, vajá, ezt mondd már el. Semmi, hát csak. Honnan tudod egy... ezt, találkoztál vele? Igen, meg Egyébként tele vannak ilyen üzletek, 70%-osan leértékelt. Még van vagy <gül> vagy még van nyolva? És hatva... 70%-osan le vagyunk. Ha valaki akar még nézze meg a szabadság idejét, jövőre állat, jó. Vannak itt, olyan, vannak itt olyanok, amikkel szerint mi leginkább kasztrálni lehet a másikat. Úgy azt írja, hogy Pincsikém. Aha. Attól megőrülök a Pincsikém. pincsikém. Ott van kutyulém, ott van a párja. De nem a, az becézi így a partnerét akinek ö, problémái vannak abból, hogy túl gyakran és túl intenzíven dugják meg. Tehát, hogy ő személy szerint Vagy nem pont, akar ennyit nem. szexelni. A -a -a. Neki, ez túl. Neki ez túl sok. Neki ez túl nagy ez a szexuális nyomás, ami alá a partnere helyezi őt, és ezért elnevezi őt Pincsikémnek. Pincsik. Pincsikémnek. Pincsikémnek. Mint szólaják, törkezel, törkezel, törkezel, törkezel, törkezel, törkezel, törkezel. Ha egy igazi tigrissel van dolgom, biztos, hogy nem a pincsike fog eszembe jutni róla azért, mert azt szeretném, hogyha végre lemászna rólam, az biztos, hogy nem a pincsike jut eszembe. De ha, de ha, nem, ha, ha, ha, a ha nem akarsz erekciózavart okozni neki, akkor vajon miért hívod így a tigriset? Tigriset? <gül> Tigriset Ez a kérdés érted? Na tehát hogy így miért Mi másért Más magyarázat erre nincsen Mert, valós... pénzit, tényleg. Vagy mondjuk azt érzed Hogy nagyon sok fölösleges pénzed van És szinte semmit nem tudsz költeni a csajodra És ez frusztrál Ezért elnevezett hercegnőmnek Mm -hmm, igen. És, akkor, most... és akkor ehhez a szabálymához. Nyilván, nyilván hozzá fognak tartozni majd a költések is egy idő én után, azt ha majd hagyhatnánk. Miért most adás végig így, így szólítanátok? Mert például itt soha nem szólított meg senki, az? és ez fáj. Hogy ez hercegnő? Se... Hercegnégy. A Nyuszimoszi volt eddig. Nem, az nem jó. Mert hát, én csikém, nem tudom. De hát, van, van aki várják közben, itt van a királynőm. Tehát hogy így azért jó, jó, jó, jó. mindent van hova fokozni. Az később van, most egyelőre Hercegnővel ér, érjed be, mert az legalább egy ugye fiatal trónörökös szinten 20-30 éves a királynő már lehet, hogy egy 50-es, 60-as ne szaladjunk ennyire előre. Kandurkám még nem is volt. Katica Bogaram, kedvesem, kedveském. kém, kicsi kicsim kém, Tudod, hogy lehet megutálni egy-egy ilyen szót, például a kicsimet, én hogy utáltam meg egy Na. közös nyaralást néhány baráttal, ahol az egyik Haverod így hívja a saját, de minden második mondatban. És amikor egyszerre többen, és nem tudja az egyik kicsim, hogy most neki szóltak-e vagy sem. Névrokonok? Voltam ami helyzetben. Van, meg van a Gorszdú Manó klub, és akkor azt gondoltam, hogy az egy ilyen aranyos manó, és kiderült, hogy te is, az egy, román, az egy román zsidó a 19. és a 20. század fordulójáról. Gorszdú Manó. És ő építette az, az, épülete az, épülete épülete az épületet, és annyira elveszítette a romantikáját ez a dolog. Én már annyira, annyira elképzelte a manót, hogy ez ilyen cukian aranyos, ilyen. Monó. Lehet kívánni ja, hármat. Igen, igen, igen, és így kiderült, hogy itt semmi líra. Ha ot az orrát, akkor kívánhatsz egyet. Amúgy átugrottunk az albetűs résznél, de én nagyon hiányolom, fájon hiányolom az apa-anya. Ugye van az, Hú. van az, amikor már már így készülnek a talávalatításra. Igen, igen, de szerintem ez, ez a regresszió a gyerekkorba. Tehát szerintem nyugdíjas korban a szülők azért hívják egymást kölcsönösen mamának, meg papának, vagy apának és anyának, mert ez már a regresszió a gyermekkorba. Tehát már ott ők már a saját anyjukat szólítják a hitvesükben, meg a saját apjukat szólítják a hitvesükben. Szerintem sokszor úgy alakul ki, hogy a gyerek előtt... A gyereknek ugye úgy beszélnek, hogy jó, akkor most ti megyünk apához a konyhába, és valahogy ez így rögzül, rögzül, Aha, rögzül, ilyen. rögzül. De, de szerintem itt már arról van szó, hogy amikor már apának szólítod a másikat, akkor már nem a férfit hát szólítod van, benne, hanem már az apukát. Mhm. Tehát az már a, már a saját regressziód is benne van valahol. A az megvan, amikor, amikor egy ilyen... Ideálisan a munkahelyettől egy olyan 47 kilométerre első panel lakásban laksz a férjeddel vagy pasiddal, akivel élet, az életben nem költöztök már ketté pedig nagyon szeretnétek, és vállaltok közösen belecsaptok a családalapításba és vállaltok közösen egy pincsit, amit a műkörmös csaj helyett utána a harmadik perctől a kopaszcsávó vízlesétálni és közben magában mindennek elhordja a világot, és, és ők hívják apának magukat a kutya relációjában. Jaja, Tehát anya, és hívnak. a gyerek az Istennek nem fog jönni. Szevasztok! Elmagyaráznátok a lényegét a becízgetésnek, mert én sosem értettem. Olyan negédes és művi az egész, hogy hány inger kerülget mindig, amikor ezt látom. Hát még amikor hallod! <gül> a, én szerintem minden ilyen szeretett szónak megvan a maga helye, ha a személyes is. Az a lényeg, hogy ennek van egy személyes mitológiája. Pont az a lényeg, hogy ne egy listáról olvassuk ki, ne egy listáról szerezzük be ezeket, hanem építsünk egy saját személyes mítoszt az egész körül, és akkor abban ott helye lesz annak. Tehát én például azt, hogy az Adi a Bonca Bertát azt következetesen Csinszkának hívta, én ebben semmi negédest, meg semmi művét nem érzek, hanem azt érzem, hogy halálosan személyes, és hogy a csinska egyetlen csinska volt a világon, mert az Adi ezt nem egy listáról leste le, mert nem volt ilyen lista, és ha lett volna, nem volt rajta, hogy csinska, hanem ezt az Adi, a Bonca Bertának, meg az Adi Andrének a személyes, szerelmes évődéseiből szőtte. F fölfakadt a, a sé sérelem az SMS falon, azt írja a hallgató. Sziasztok, Dundika egy jó nő, a szilikon csöccseivel és a műmosolyával Tényleg? A fiatal lányok meg az ilyen kijelentések hallatára kezdik el a testüket meggyűlölni, majd nagyon festeni magukat, komolyabb esetben pedig a szilikon feltöltésen gondolkodni, írja a hallgató. Értjük a az észrevételedet visszanyogodott dundikára vonatkozóan azért mégiscsak álljon meg a kijelentés, mely szerint a csaj nem kövér, hanem nagyon is csinos. Még hogyha te ezt a plázaszépséget nem is nagyon értékeled. Ezt a steril implantátum szépséget. Na, nem ne essünk annyira. át a ló tényleg rohadt jó nő. Tényleg jó nő, hát, de jó nő, hát, <gül> hát a, a, jó, a jó nő az jó nő. Most értjük, hogy, hogy te a természetesebbet jobban szereted, mint az ilyen plázásabbat. Ettől még szerintem ez a nevezék, hogy dundika, Szerintem destruktív akár, akár Nem hozzátartozik tartozik a kifejezés az gyakor pont ja, na, pedig pedig nem, hozzá, Ennyi... nem hozzá tartozik a dundika Viszont őt következetesen dundikának nevezzük Ő hallgat erre a névre És ezzel gyakorlatilag azt jelezzük Hogy na ezen a Labdát nőr már, már is van egy csomó kiló Már is van hát itt, itt azért már volna miből fogyni ugye dundika És akkor egy, val, egy olyan nő Akinek te, ténylegesen van, van súlyfölöslegen Nem úgy mint dundikának mit érezzen Érted? Mm -hmm. Ez itt a probléma. Van itt egy nagy kedvencem még a listán, de már a V betűnél, nem tudom, hogy megközelítsem-e az ABC rend nem felolvasásával. Nem egy kicsit időznék a ténél. nél Na, kezd kell. Hogy? Tucci -kám. Tucci -kám. Az a Van mutikám is egyébként külön. A mutikám a... A, a uh -huh. az a szélhámos gazember férjem. Izzért uh -huh. ezért hívom mutikámnak. A mucsikám az a, a adócsaló, adócsaló adócsaló uram. A tucsikám viszont a mutikámmal kombinálva már a muti a szerencsétlen totojázó, semmit eldönteni nem képelem. Nem, halmónia, ha adó, egyik tutyinak, másik mutyinak hívja. Nem, van. Egyik a tutyimutyi az az, aki adócsaló lenne legszívesebben, de, de, még ahhoz, ezt de ahhoz, ahhoz túlságosan bizonytalan és határozatlan, meg nem is nagyon tudja rendesen elvégezni az adócsalást. Ő <gül> <gül> a tutyimutyikám. Vajon elítélhető ez, vagy nem? Szóval én ott állok éppen, de akkor már közelítsük meg a leszállópályán keresztül. Tutyikámból tündikém, tündikémből tündér, Kém, tündérkémből tündérvirág tündérvirágomból tüncikém abból tündibündikém virágom, virágszálam majd vadmacskám <tos> és imádom ezt a kifejezést amikor csajok kiírják magukról hogy ö, ha akarod ö, ha akarod bújós cicamica ha akarod igazi vadmacska vagyok Desz, és ez tőle. annyira elegáns amikor saját Rost magáról prostituáltak de hogy is olcsó divatáru ruhabolt ilyen adónők és ez tömeges? rettenetesen tömeges. Annyira tömeges, mint amikor odaírják emberek a bármilyen közösségi oldal vagy partnerkereső oldalra, hogy ide járt iskolába kettős pont. Az élet. Mm -hmm. Törről, körülbelül annyira. De oda mind jártunk, várjál. Az, az, az a kérdés, <gül> hogy azon kívül, tehát az oda mindjárt. Tehát az nem kellett volna. A jobbáját. Tehát ő többet tanult, mint valaki, te, a lába nyomában nem ér. Ha valakinek a személyisége egyszerűen nem alakult ki, nem létezik, és segítségül hív valamilyen idézetet vagy más tartalmat a saját maga meghatározására, mint nő, és így ismerkedik, az 25 tipikus adatlap körülbelül. És az egyik ez a vadmacska civil szamítszás brettenet okát. Érdekelne a -e maradék 24, csak nem most. De Hadjuk. ez feldolgozható. <gül> sziasztok, az én párom Nyuszi, ha összeveszünk, nyúl. <gül> Egészen, de teljes nevén hívjam. Jó, ez mi volt a Mici a Nyuszinak a teljes neve? Volt neki, nem? Ilyen, volt voltak no. üzletfelei Nyuszi? is. nem volt teljesen. Nyuszi, ő Nyuszi Ennyi? volt, persze. Ah. Igen. E, azt írja a hallgató. E, sziasztok, mi niggernek hívjuk egymást kölcsönösen. Az ki? Hát, Húha, ha nektek tetszik? Meg, meg megnyugtatna bármi, de a legjobban az, ha ezt a zenetet nem is hallottam volna most. De szerintem vicces, szerintem vicces, szerintem Tarantino után... De, és, én nem tudok nem röhögni, úgyhogy mindegy, akkor... Balázs, Balázs mi ma Mónika só sóra flashback-kel és írja Izgi Baby van-e? Ugye a Mónika sóban állítólag elhangzott az Izgi Baby. Izgi Baby, becenév. mint Becenév? Igen. Ez valami rettenetes, ez az, amit tényleg nem akarok hallani. Tehát Na, az, jó, hogy valakik azért. ilyen szinten becézik egymást, és nekem tudni de ez kell, már hogy olyan, ő ízik. Ez, ez már olyan, mintha a közösülésüknek a fotóit nézegetnék. Igen, Érted? igen, igen, de, már... de ő mutogatná, nem én nézegetném mert az nem rossz, de hogy mutogatja nekem a villamoson. Felszálltam, és én arra számítok összesen, hogy az oktogon után a Veselényi meg, vagy a Király utca meg a Veselényi fog jönni, és így e nem az jön, hanem Izgi -nek a fotói kell nézegetnem. <gül> Röfi kém. Ezen nem tudok neki. meg megalázó. Aha. Szerintem rohadt hmm. megalázó. De nem ez, nem már, ez, már olyan, ez már olyan, mint a, mint a pincsikém. Tehát, hogy ez a röfikém, pincsikém, tehát, Mert hogy ezek ilyen testfunkciókra ja, utalál, ja, Igen, mi mindenkinek van, de persze, csak téged igen. nevezünk el róla, én hadd maradjak hercegnőd, pincsikém, röfikém, hor horkikám, pukikám, hányikám, nem tudom mikém. Keleti barátnőnél fel kell készülni arra, hogy különféle állatnevek kontinensfüggők, így lettem a nópanda. No uh -huh. uh -huh. Cicakutya, nyuszi, bogyóm. Fúj. Ez egy felsorolás, vagy ez egy em disznó szerű ilyen hármas keresztezésből létrejött élőlény? Mi, mi ez? Nem tudom, nem tudom. Szívem kuglófjának mazsolája hánytatóan cukros és modoros. Na. Meg olyan életszerű, nem? Na, hogy ezt így végigmondod. Nem, nem, nem, nekem az a... Nem, nem. Én tényleg azt érzem, hogy az, amikor ilyen, ilyen cuncibogyókról van szó, akkor tényleg azt érzem, hogy valakire rázárult a... A szolárium fedele, tudod? Tehát az az érzésem, hogy valaki, valaki, valaki beszorult a műköröm stúdióba. Vagy valami, tehát hogy, hogy itt, itt hogy, hogy mondjam, ez, ez, ez túl pláza. Rettenetes munkahíba lesett. Amikor én 13 éves voltam, akkor a videókészülékünkbe beszorult egy videókazetta, amin az első film a Nikó volt Steven a második pedig a pénznyelő Tom hanks -szel. Ennek megfelelően ezt a két filmet, mint egy 85-ször, tekintettem meg azon a nyáron. Ö, el tudok képzelni olyat, hogy beszorul az internetünkbe az a szalag, amin ez a weboldal van. És eltöltesz ne. vele három és hónapot. Nem, és ez lesz a civilizációnak a szentírata. Már az egyetlen, amit így le tudunk és, mi, és, és minden csak egy nagy cuncikázás lesz És kívánjuk nektek, drágaságaink, duncikáink, kicsieink. Megkaptuk a napüzenetét, A írja, még az abortuszos témához, és ezt nem Dob lehet... Dogd fel műsor És műsor nem, És ez nem lehet elhallgatni. Az abortus elfogadott. Ha megszülik, és örökbe adják, az nem. A kis, a kis macskákat is zsákban csapják a falhoz, mert úgy nem látják. Az abortált magzat is zsákban van. Igen, amíg nem kerül az emberek szeme elé, az a könnyebben választható út, amivel el kell számolni, ami, ami a mások szeme előtt zajlik, pedig az erkölcsösebb döntés. Na igen, ezért, Azt nehezebb választani. ezért, ezért választják az abortuszt az örökbeadás helyett. Arról van szó, hogyha magzatot al, vagy hogyha megszületett gyereket adod, arról mindenki tudni fog, és száj, szájára vesz a ház, szájára vesz a falu. Nem nevelte fel a gyerekét, akit megszült. Az abortusz, a titokban zajlik. Az abortusról nem fognak tudni. Meg se tudják a rokonok, meg se tudják az ismerősök, a szomszédok, meg se tudja a falu népe. Nem árt a renoménak. Jó pontosan, marad a PR. Pontosan. Szépen földobtad a végét. Ez volt már az önkényes mérvadó Csiziágival, Puzsér Roberttel, Horváth Oszkárral és veletek. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.